earthly desires and fears. Gather together only what you will need for sustenance. When it is time we will come for you radio-ohjelmissa kuulut ilmaisun. kuulette tässä ohjelmassa uusimmat soundit. Mutta nyt voin ylpeänä todeta, että nyt kuulette sellaisten suomalaisten konemuusikkojen mietteitä, jotka luovat omassa tuotannossaan soundeja, joista ehkä vasta tulevaisuudessa tulee uusia. Jutustelin illalla suomalaisten konemusiikkivaikuttajien Marko Laineen ja Jukka Niemisen kanssa ja tässä tulokset. hetkellä meillä on luurin päässä Marko Laine tuolta Turun puolesta. onko tällä hetkellä Turussa? Joo, itse asiassa kyllä. Joo, lähdetään oikeastaan tästä sun työstä eli Mind Recordsista liikkeelle. Tämä on hyvin mielenkiintoinen labeli ainakin noin niin kuin, tuotantonsa suhteen. Miten sinä määrittelisit Mind Recordsin tuotannon? Missä se musiikillisesti liikkuu, filosofisesti, henkisesti? No itse asiassa Erittäin avarakatseisesti yleisestikin tämä musiikin kenttään. Kaikki periaatteessa, mikä minua itseni kiinnostaa, niin se on ainoa kriteeri. ei oikeastaan mitään muuta kriteeriä olekaan. No kuitenkin, kun sinä teet tavallaan bisnestä, niin sulla on kaiket jonkinlaiset taloudelliset raamit kuitenkin. Kyllä, sekä että mä pyöritän äh, tuon levyjen maahan, plus se, että minulla on oma levymerkki. Et nämä on ne kaksi bisnestä, mitä mä teen. Eli tietenkin, että jos, me, jos me tuon levyä maahan, tottakai mä mietin sen, että mitkä sillä on markkinat täällä. Mutta tää levymerkki... Mun oman levimerkin puoli on lähinnä sellainen kokeilukenttä, että mä otan pieniä painoksia, joten riski on erittäin pieniä. Mä myyn ne suurimmaksi Keski-Eurooppaa. Tämä on se idea. Joo, ja minkälainen kysyntä Keski-Euroopassa, tai jos voisi niinku eritellä vielä vaikkapa Englanti, Saksa, Belgia, Hollanti, jossa puhut niinku vähän eri maista, on näille sun tuotteille. Mä uskoisin, että Saksa on se suurin, suurin tota, markkina-alue ja ylivoimaisestikin, että suurin osa menee sinne jonkun verran Englantiin. Ja Hollantiin sitten ihan tällainen marginaalisempi määrä. Osaatko se yhtään arvioida sitä, että miksi nimenomaan Saksa, Suomi, Akseli on niin kuin monessa mielessä musiikillisesti ollut lähellä toisiaan? Ilmeisesti, no musiikillisessa mielessä tietyllä tavalla ei tommoinen <laughs> selvästi haik Joo. Mutta sä olet saavuttanut, mä en tiedä kuinka suuri ö, kaupallinen menestys, mutta kuitenkin ei ehkä voida puhua vielä mistään tällaisesta kulttilevystä, mutta tota, kuitenkin hyvin arvostettu tää kaktus esimerkiksi. Ja, ja, ja, ja toisaalta sitten on valtavia, aivan mystisiä, sanoisiko vaan niin äänimaisemien maaloiluja. Mistä sä löydät nämä kaikki tällaiset tuotteet ja kuinka monen takana sä oot itse? No itse asiassa mä touhun jonkun verran anonyymi nimillä, mutta se on tosi marginaalista. Kuitenkin, ja mä teen fiilistä ihan musapohjalla. Yksi suuri projekti, mitä mä tein, niin omalla nimellä mä teen jaksille, Se on oikeastaan mun se pääprojekti. Et loput sitten, mitä mä teen, niin julkaisen itse jossain vaiheessa. Tänä hetkenä mulla ei hirveästi aikaa tehdä matskuutta. Eli mikä sun aika sitten vie? No, tämä <laughs> bisnes. <laughs> Levyien myynti ja, ja maahantuonti Demoja ensin ja Joo. Sulle tulee aika paljon demoja vai? Itse asiassa kyllä. No niitä tulee viikoittain. tai montakin nauhaa. Noin ammattiihmisenä ihmisenä sä voisit, mä olen monet ihmisiltä kysynyt, niin myös kertoa, mihin sä kiinnität huomiota tuollaisessa demossa. Mikä demo menee läpi? No, lähinnä se ensimmäinen kriteeri on, että, että miten se on tehty, minkä laatuinen se on. Elikkä, en huomaa aika äkkiä, että jos on jotain äänikorttikamaa, mm. eli tota, Jos on kunnan laitteella tehty, niin se on jo ensimmäinen, että se herättää muuttajasti enemmän mielenkiintoa, jos se on hyvin tuotettu. Minkälaisen Minkälaisena sä näet suomalaisen dance, konemusiikki, kulttuuri tällä hetkellä? No itse asiassa näyttää siltä, että se kasvaa tässä seuraavan vuoden aikana aika nopealla tahdilla. Ja se on, aika, aika tota, tällaisia... Ää, luomisvoimaa omailia ihm ihmisiä löytyy jatkuvasti lisää. Et, ja niitä niitä itse asiassa vielä löytyy sellaista tietynlaista bisneshenkisyyttäkin, että haluaa ajaa sitä asiaa eteenpäin eikä sitä vaan sit, ää, pöytälaatikkoa Onko sulla muuten minkälaista yhteistyötä Pulsirecordsin Jukka Niemisen tai Gamman kanssa? No itse asiassa kummankin, että to, jakeluhommia tuossa yhdessä ollaan tehty ja, ja tota, niin poispäin. Niin. Ihan läheisessä yhteistyössä ollaan. Tätä mä ajattelin, että tämän sun musiikkisia, ja miksei näiden juuri Jukan ja Gamman musiikkien jakelvuilla aika hankalaa. Millä tavalla suomalaiset levykaupat tai on ottanut vastaan tämän teidän musiikin? Tai miten te yleensä ootte markkinoineet musiikkia ympäri Suomen? No Suomessa markkinat on niin markkinaaliset, että sen eteen ei ole mitään hirveitä ponnist ponnisteluja tehty. Että ne menee suoraan Keski-Eurooppaan ja muutama kymmenen kappaletta kutakin ulkasuojaa tänne. Kerro tästä sun ä, Up projektista tai yhteistyöstä, milloin se alkoi, miten ja mikä sen tilanne tällä hetkellä on. Sieltähän on tullut sun nimillä todella aika mielenkiintoista tavaraa. Kolme EPT on nyt, nyt ulkona ja neljäs tulee tuossa eskuussa. Ja, ja tota, se on ihan, me työskentelemme tällä hetkellä eksklusiivisesti. Jaksille. Ja, joo, joo. Ja tota, ihan siltä pohjalta. Tämä demo, demo on silloin joskus aikoinaan lähetin ja sen perusteella tai yhteistyö alkoi. <laughs> Onko siellä ollut puhetta siitä, että millä perusteella Jaksap niin kiinnostui siitä sun demosta? Mikä oli se koukku siinä? Niin ei. Il ilmeisesti kuitenkin vain sen takia, että se sopii profiili. Joo, Marko Laineen, Jaksa Beat, Satoa, Beesemartan, Up and Down. Radiomafia. Kerros mahdollisesti tulevista keikoista, joissa olet mukana ja se silloin niin kun DJ siis levysoittimilla tai CD-llä operoiva vai enemmän tällainen tietokoneihminen? No itse on, mä teen ihan DJ-keikkaa Seuraava keikka itse on täällä Turussa Fusion Kemuissa, eli tämän Jukka Niemisen Joo. järjestämä tapahtuma 24.5. Turussa. Se, se on tuolta esiintyjä listaltaan aika mielenkiintoinen ja voisi sanoa, että aika kova juttu. Joo, minäkin odotan dieselenkä Ruotsista saavupaikallaan. Suomessa on verrattain hyviä niin kuin musiikin tekijöitä sinut mukaan lukien ja niin edelleen. Mä en nyt tietysti voi sanoa, että Jimmy Tenner on mikään kupla tai hype, mutta tota noin, mä katsosin, että jos sitä verrataan moneenkin suomalaiseen, niin se on jotenkin yliarvostettu. Miten sä suhtaudut tällaiseen väitteeseen? Sä et näe mun ilmettä, että onko tässä piruilua takana vai, takana, vai olenko mä Niin, no itse asiassa kyllähän Suome sanoi. On otettu vastaan tietyllä tiety, tiety tavalla sellaisella asettajalla, että kun on ulkomaillakin tunnettu ja suosittu, niin siitä on pakko puhua täällä, täälläkin, vaikka asiasta ei itse asiassa tiedetä yhtään mitään. Mm. Sim, tekee hyvää, hyvää matskoja ja niin poispäin. Mutta se, että tavallaan se mediajulkisuus täälläpäin niin, on puhtaasti sitä, että se ammennetaan tuolta ulkomai, ulkomailta. Eli tavallaan koitetaan tuoda, tuoda se juttu ulkomaisten kautta, koska se on ulkomaillakin hyväksytty lainausmerkeissä. Joo. Pitää täälläkin haipata, tietämättä itse asiasta yhtään mitään. Joo. Ei silti, että Simi olisi sitä julkisuutta ansaustu, totta kai. Se, että se tulee aina, painot, aina on asia, ja ihminen kuka tahansa, niin näin tässä maassa se aina käydä. Ja se tulee ulkomaiden kautta, ja sitten se on vähän eri juttu kuin se, mitä se todellisuudessa on. Vielä takaisin tähän sun bisnespuoleesi, sun jakelussa on Joo. näitä mind, mood, music, impulsi pulssi, ja sitten tää ö, sävel, että te ootte, siis yhdessä, muodostaneet jonkinlaisen tällaisen kimpan, ja mitkä näistä äsken luetelluista labelista on sitten niin kuin sinun? No, Mind Records ja Mood Music, Tämä Mood Music on itse asiassa sellainen levymerkki on Freestyle Manin, Sassen kanssa. Yhdessä puuhataan, hoidan niistä puolen ja yhdessä mietitään, mitä laitetaan ulos, ja ensimmäinen levin vastaanotto oli erittäin mainio, ja toinen tulee on piakkoin ulos. Joo, se on, se on jännä näissä... Mitä, mitä on saanut näitä suuntai sitten pulssin, niin se on aika sellaista uh, kompromissitonta musiikkia. Sitten saa sellaisen kuvan, että et miehet tekee sitä sillä tavalla niin kuin ne haluaa. Teillä ei ole tarvetta mielistellä, mä ymmärrän näin. Joo, me aika mä hyvin määritelty. Näin, näin on tehty. Yhtä mä aina ihmettelen näissä kuvioissa, että naisia ei ole. että ihmettelen aina varmaan, kukaan asiaa ihmettelyä. Se on huomaa, jos miettii omaa asiakaskuntaa, niin ää... Nais-asiat kartoivat lastettavissa kahden käden sormista. Joo. Se on aika metkä ja kuitenkin naiset vailaa ja käy, käy bileissä, mutta sekä musiikin tekijöinä ja sitten jotenkin tällaisena niin aktiivikontaktinottajia niitä on vähemmistä. On, kyllä. kyllä. En tiedä mistä joutuu. Ehkä tämä on kuitenkin niin konekeskeistä, että se jotenkin on jotenkin luotaan työtävää. En osaa sanoa. Joo. Niin. A mitä tulevaisuudessa on odotettavissa Marko Lainelta tai Mind Recordsilta? No henkilökohtaisesti mä uskoisin, että mä edin tekemään jatkossa vähän enemmän musiikkia, joka tarkoittaa enemmän julkaisuja. Plus sitten olen laittamassa muutamaa muuta uutta levimerkkiä pystyyn, jotka jäävät sitten näillä näkymme tuota kautta vähän suurempina painoksina. Mm. siitä sitten jatkossa enemmän. En vielä osaa kertoa siitä sen Joo. kesän projekteja. Joo. Entä sitten tota, keikkapuoli, onko sulla suuntausta? kun sun levyt on jo mennyt esimerkiksi Saksaan tai hmm. Ruotsiin? Joo, tarkoitus oli itse asiassa tuossa osallistujat jaksat tuossa alkuvuodesta, mutta se ei nyt sitten toteutunutkaan joidenkin syiden takia, jotka itse, itsellekin ei vähän epäselvitsi. Mutta, <laughs> mutta tota, toivottavasti mä uskoisin, että se jossain vaiheessa vielä tänä vuonna Joo. Yksi, yksi tietysti mikä vielä tässä lopuksi voisi olla, että millä tavalla media, on ottanut tämän suomalaisen uuden musiikiskenen vastaan. Mä voisin tietysti väittää oma hyvässästi, että ainakaan kaupalliset radiot ei kovin paljon suosi tätä teidän tuotantoa. No, se ihan totta. Keski-Euroopassa kuitenkin, tiedän näitä pienempiä radioasemia, niin näin jutut on saanut ja arvostelut on ollut erittäin hyviä lehdissä. Että, että, että, sitä kautta on otettu hyvin vastaan. Ne teivät ole vielä myyneetkin ihan mukavasti. pieni painoksihan ne nyt on. Joo. Kuitenkin on niin oikein positiivinen. Joo, entä lehdistö Suomessa? No Suomen lehdistössä ei varmaan ollut sanaakaan yhtään mistään näistä julkaisuista. Kukaan ei tiedä näistä yhtään mitään. Joo. Ette, te, ette te kovin paljon kyllä niitä markkinoita? No ei, se on aivan totta, mutta toisaalta täällä ei ole tämän alan mediaa. Joo. Lehdistöjä, jotka olisivat Tämä on äsken Marko Lainen mainitseman Sassen EPL, todennäköisesti B-puolen kakkonen. Jukka, että mä sain suut kiinni, sillä mä juttelin vähän aikaa sitten Marko Laineen kanssa ja sivusimme siinä yhteydessä myös sun nimeä ja pulsia. Taitaa olla niin, että tavallaan pienten on yhdistettävä voimansa, että ne pärjäis näillä markkinoilla vai kuinka? No kyllä se ainakin alussa on, että, että pienten merkkien on hyvä lähteä liikkeelle yhdessä ja varsinkin näin kun Suomi on ollut ainakin tuolla Saksan puolella aika kulppimaineessa, niin se on hyvä rynnistää voimalla. Mitä tarkoittaa siis kulttimainen? Tehdäänkö saksalaisten mielestä Suomessa mielenkiintoisia soundisia levyjä vai mistä se johtuu? No kyllähän sähkö, sähkö ainakin niin on, on tota no, niin aika, aika korkealle noussut ja sähköllähän on aika mielenkiintoisia juttuja. Toisaalta se on hyvä, hyvä ja toisaalta se on huono, koska ä, ainakaan pulssilla ei välttämättä ole sähkön kanssa hirveästi tekemistä. Mutta sitten taas impulssi, joka on pulssin alalafka, niin sieltä tulee vaikeampaa matskua, että... Että sikäli, mutta se on hyvä ja huono, että, että on sellainen maine. Joo. Näetkö, että olisi järkevää yleensä suomalaisen tällaisen todella modernisoundisen musiikin kannalta, että, että kaikki nämä pienet tavallaan lyöttäytyisi edes silloin tällöin yhteen, sanotaan jonkun kokoelma albumin muodossa, niin että siellä olisi Marko ja sinä ja Gamma ja ketä sitten muita onkaan? Niin, no siinäkin on sitten hyvät ja huonot puolensa, että, että kuitenkin... Kokoelmat syö sitten niiden e peitteen koska sitten ne saa helposti yhdellä kokoelmalla, mutta toisaalta taas sitten kokoelmat myyvät ehkä paremmin. Mm -hmm. Mutta sikäli tietysti hyvä idea, idea että, Joo. että... Mä vaan sen takia ajattelin tätä, että kun ajatellaan sekä sun että Markon ja muiden niin näitä määriä per levy, ne on aika pienet, niin sillä tavalla ne jo tulevat vaan ainakin harvoille suomalaisille. Että sanotaan, jos kaksi kertaa vuodessa kesän kunniaksi ja joulun kunniaksi, ne... Puoli vuotta aikaisemmin ilmestyneet levyt tavallaan tulis yhdessä kasassa, niin myös suomalaiset sais kuulla, minkälaista musiikkia täältä viedään ulos. Niin joo, sehän on totta, että, että Suomeen jää erittäin pienet määrät. määrät, että ne luultavasti pyörii ihan se kymmenissä, mitä levyjä on Suomeen jäänyt. Ja se on tietysti harmillista, että, että Suomessa ei ole markkinoita. Joo. Mä en tiedä, eikö sitten ihmiset vaan ole kiinnostunut vai eikö ne osaa etsiä vai... niitä tai sitten te markkinoitte niin huonosti että ette edes halua markkinoida kunnolla. mutta se on jännä ilmiö, että... Se, mutta se on se Suomessa markkinointi on erittäin, erittäin huono, koska... No, tiedät varmaan Suomen musiikkibisneksen. Mm. Se, se on sitä poppia ja, ja täällä no. ei isommat levymerkit halua edes katsoa päin, kun pienet alkaa no. ääriä ja... ja että... Okei, okay, mut mennään nyt persoonaan nimeltään Jukka Nieminen. Kuka, mitä... On Jukka Nieminen. No hyvä kysymys sinänsä. Jukka Nieminen on henkilö vammalasta, joka tekee musiikkia ja saa aika paljon siitä musiikin teosta. Itse asiassa puutavasti paras terapia ja rentoutumiskeino mulla on mennä studiolle ja alkaa mättää ja tehdä soundeja. Joo. Että se on sellaista... Siitä saa myös henkisiä voimavaroja. Ja toisaalta taas se on suurin ja tällä hetkellä, mitä mulla on. Joo, mutta täytyy sanoa, että Jukka Nieminen on enemmän kuin tällainen keskiverto kotiteknoisen konemusiikin tekijä. Sä olet astunut yhden aika merkittävän askeleen sininä mielessä eteenpäin, että sä oot ruvennut myöskin niin bisneksiin. No kyllä joo, että, että oma firma ja, ja totano, niin nyt sitten tulee muitenkin levyjä. On itse asiassa pressissä tällä hetkellä pulssi 004 ja 005, jotka on muiden levyjä, jotka minä tuotan. Ja, ja sikäli kyllä otin, otin siinä askeleen eteenpäin, että, että mulla on, täytyy sanoa, Suuri kunnia isälle ja äidille, joka on tosiaan tukenut mua tässä hommassa erittäin paljon, että, että tuskin ilman ilma heitä, heitä olisi lähtenyt tähän rullean, heiltä olisi tällaista tukea saanut. Muista se oli sinänsä aika upeasti sanottu, kun nykyaikana a, monet sanoo, että... Kaikki vanhemmat ihmiset on roskaa ja B. Se, että ei ole mitään tekemistä ja kaikki on tylsää, mutta niinhän se on, että jos ei ota onnen avaimia itse käsinsä, niin ei sitä onnen ovea pysty ikinä avaamaan. Ja pitää muistaa, että jokaisella koimmallakin Hemmolla on äiti ja isä, että kyllä mä luulen, että... Joo. Ja mä luulen kanssa, että tämä on Jukka Niemisen Google-haan EPltä B2. Noin siis Jukka Nieminen ja Google-Han EPn B2. Sulta on ilmestynyt jo levyjä. Kerros vähän, minkä nimisiä. <lotsi> Eli pulssi 001 oli Suodin projektinimellä tehty. Putkimees EP. Sitten on olla 002, joka on Jukka Nieminen Google-Han EP. Ja olla 003, joka on HYP projekti nimellä, jossa on myös toinen, eli tällainen turkulainen, jolta nyt itse asiassa tulee LeV-pulssilta eli lama. Ja sitten on se impulssi, joka on pulssin alamerkki. Ja se oli Jukka Tapani Visio, eli se 7 jossa sitten on vähän vaikeampaa tavaraa ja pulssit yrittää olla sellaista. Tanssittampaa teknoa, mutta sielläkin on aika omintakeisia juttuja käytetty. Oletko se muutakin kuin tällainen musiikin tuotteja ja tavallaan muusikko? Mikäli mä oikein muistan ja tiedän, niin sä olet myöskin noussut ja nousemassa lavalle. Kyllä joo, mä tykkään erittäin paljon, paljon tehdä live ja mä oon niitä jo tehnyt monta vuotta sitten. Heitin ensimmäiset livet ja itse asiassa mä tykkään paljon enemmän enemmän... Live-esiintymisestä kun soittaa levyä, jota myös nyt jotenkin, no, nyt sen on aika heikko siinä, mutta kuitenkin. Niin, mm. Ja mä tosiaan soitan niin paljon elävänä ohjelmoin koneita niin paljon paikan päällä kuin mahdollista, jotta mä pystyn sitten antamaan ihmisille sitä. sitä mitä sillä hetkellä mä tunnen ja mitä, mitä mulle tulee tunnelmia siitä, mm. siitä, mitä jengi antaa mulle, että mä erittäin paljon nautin, nautin olla livenä ja tehdä sitä hommaa. Kumpi sä oot enemmän, musiikin tekijä vai bisnesmies? Öö, jo, tu... jos, jos mä olisin bisnesmies, niin mä en todellakaan rupeisi tekee pieniä brässejä ja julkaisisi sellaista musiikkia, jota mä varmaan ymmärtää, sen. Mä hakisin hyvännäköistä naista, joka osaa laulaa heleästi ja tekisin typerät taustat ja myisin sen. Päisin myydä sen, että ei tällä rahaa tehdä. Itse asiassa mä en ole saanut vielä penniäkään rahaa, mutta vaikka on myynyt jo Joo. aika monta levyä, että noilla saksalaisilla jakelijoilla toi kanssa niin se on kuukausia. Joo. Ja Marko Laine kertoo tosissaan, että te olette aika hyvin vieneet lähinnä nyt Saksaa. Joo, Saksaan on mennyt hyvin ja itse asiassa tilattiin lisääkin nyt, että se että oli myynyt ainakin Pulssi kakkosen oli, jo, oli loppuun myyty, että. Oho, minkälaisista kappalemääristä silloin Nyt öö, no Eka-pressi oli 500 ja, ja niitä on sitten tulossa nyt että Onksä... että Ne on ilmeisesti myyty samana päivänä, kun ne oli mennyt myyntiin. Näin, näin sain käsitykseen. Onko se sitä pystynyt tota huomaamaan, että määrät, mitä ei tietysti vielä valtavan suuria, onko se, ko, se koko Saksan alue vai otekste vienyhän johonkin tiettyihin no meillä, on yksi, meillä on yksi iso jakelija, joka sitten periaatteessa jakelee saksalaisiin levykauppoihin. Mm -hmm. että Nehän leviää ihan laajasti Saksaan. Suomalaiset ei kovin helposti sun Saa. Teillä ei ole mitään sellaista jakelukanavaa niin kuin suomalaisiin levykauppoihin. No kyllä periaatteessa, että Markon, Markolta saa ja tilaan, tilaa, niin ketä haluaa. Aivan, aivan varmasti, että, mutta että meillä ei mitään ihmeellistä mainostusta eikä buffausta ole. Niin, eikä tällaista levykauppajakelua. Siinä on kuitenkin niistä pienistä määristä kyse, ne on ihan muutamia. Joo, ja hirveä. Ja, ja, ja, ja vinyyli on nykyään, se on niin marginaalista mitä myydään, että, että to, me ei olla lähdetty siihen, koska siihen kuitenkin kuluu aika. Ja jos ja, markkinoimaan. Ja, ja, ja se on kuitenkin Suomen maassa niin aika markkinaalista toiminsi. Ja, ja, ja sun välineesi kuitenkin tässä levy on nimenomaan vinyyli? Kyllä, ainakin nyt, nyt mä haluan julkaista vinyyliä. Ja, ja että sitten jossain vaiheessa tulee tietysti, meillä on, on tota noin, tarkoitus julkaista ihan kuuntelu. Eli lähinnä tällaista, ei, ei nyt ihan ambienttia, mutta sellaista kokeellista. Se juttua ja se on sitten söödiällä ehdottomasti, koska se on kuuntelua. Violark suuntautunutta nimi. Niin. Näin on, ja tämä on Jukka-Niemisen jakosuodin. Putkimies eP:ltä tuo nimikko piisi Putkimies. Kun sä tällä hetkellä teet musiikkia ja todennäköisesti myöskin vastaanotat tällaisia koen nauhoja Ja Joo. seuraat tämän sun toimintas kautta entistä aktiivisemmin suomalaista tällaista tanssikulttuuria niin Miltä se sun silmissä, korvissa, moraalissa tuntuu ja näyttää? No hirveästi nyt on, on tietysti trendinä tehdä musaa kotona Vaikka millä laitteilla tietokoneella ja, ja aika paljon tätä trackeritouhua on ja, ja se nyt on sinänsä laji, laji sinässä sinällään tietysti. Kyllä kehittymässä ollaan, mutta, mutta aika pitkälle on parantamisen varaa vielä. Ja missä, missä suhteessa? Laitteissa vai jossain no, Mun mielestä musiikin teko ei ole missään vaiheessa laitteista kiinni. Se on väli, kiinni siitä, että mitä sulla on korvien välissä mm. ja mitä sä pystyt tekemään. Sähän pystyt tekemään vaikka suullas mielenkiintoisia ääniä, jos sä mm. vaan osaat sen homman. Että mun mielestä, Ihmiset ehkä liikaa just hakee sitä, että pitää olla Rolandin X-0X-koneita ja sitten väännetään niitä, niitä että enemmän, enemmän käytettäisiin mielikuvitusta ja keksittäisiin omia juttuja, yeah. kun sitten yritettäisiin kopioida muuta, muita ja, yeah, aivan. ja, nyt... ja ehkä, ehkä siinä tuottamispuolessa myös on on, että, että tota niin saataisiin viedä vähän se tuottaminen pitämällä. Mä en ole mikään sellainen, että pitää olla puhdas tai muuta, mutta että oli se oma tyyli ja oma mm. Joo. Ja Hyvin tärkeä päivämäärä. Sä et naimisiin eikä mitään selvä. En, en toistuiseksi 24.5. Kyllä. Kerro. Uh, Fusion, Turussa, Korenilla. Silloin kovat bileet. Turussa ei ole mitään isoja bileitä ollut pitkään aikaa ja mä uskon, että Tällä hetkellä kaikki järjestelyt on vallan mainiosti mallillaan ja, ja voin melkein luvata, että on hyvät bileet, joissa on musiikki monipuolinen ja valoäänentoisto on riittävä, sanotaan näin. Ja... Se, se ei ole mikään... Sinänsä purukumitapahtuma, kun mä ajattelin, että sä olet siellä ja Marko Laine Ruotsista tuli joku... Ö, DJ Lenk, eli Jesper Deertek, joka on julkaissut erittäin monta levyä ja on erittäin, erittäin tota, noin, niin, taitava kaveri soittaa levyä ja erittäin arvostettu myös ulkomailla, että monella, monella eri levymerkillä on tullut häneltä levyä ja... Tekee vähän myös laidasta laitaa. Joo, eli 245 on sillä tavalla tärkeä päivämäärä, ainakin niille, jotka on kiinnostuneet vähän sellaisesta, ei nyt voi sanoa paremmasta, mutta vaihtoehtoisemmasta musiikista, että ei aina meillä mennä niin kuin rb No joo, se, se, ei, se ei ole tarkoitus, että tulee sitä... Klassista reivipoppia, mitä noissa, Joo, niin noissa ketään, nyt, ketään nyt mollaamatta ja muuta, mutta että vähän vaihtoehtoja. ja siellähän on kaksi puolta. Joo, Aha. Elikä, siellä on iso sali, ja sitten on semmoinen pienempi puoli, ja isossa salissa tulee enemmänkin, enemmänkin semmoista kovempaa kamaa, se, kovempaa teknoa. Joo. Ja sitten siellä pikkupuolella tulee enemmän semmoista haussi. Joo, jo. ha, haus tyyliä, että vähän niin kuin, Tarjotaan kuitenkin, kuitenkin kaikille vähän jotakin ja py pyritään pitämään se linja vähän monipuolisempaa. Joo, koska tärkeää on se kuitenkin, että ihmisillä olisi hauska ja niiltä se, se on pääasia ja, ja tota... Mm. Tämä, mä, en, mä en pidä näitä bileitä sen takia, että mä saisin niistä rahaa sen takia, että mä nautin siitä. Joo. Siitä, kun sä saat hyvät bileet tehtyä. Siellä on aika mielenkiintoinen, äh, en nyt tait, tätä voiko sanoa markkinointi kikaksi, mutta kuitenkin tää, että noin 500 lipun lunasta, mutta saa tämän ilmaisen. Onko se nyt yli vai se? Se, se, se tuumainen. Siinä on kaks, mm. kaksi biisiä. Toinen on tämän laman tekemä, jolta jos Levykin pulssilta ja toinen on Mikael M. Mm. Ja siinä on kaksi vähän erityylistä raitaa ja erittäin laadukkaita mun mielestä ja tuli tuossa just viime viikolla pressista ja Elikä se myöskin sitten näin tulee tässä ihan sun suulla todistettu että todella ne levyt on siellä jos ne on kerta pressista tullut <tos> kyllä ne on pressista ulos ja ne on siellä <tos> <tos> siellä ja tosiaan ne, ne saa lipun lunast, 500 ensimmäistä lipulunastanotta jotka ensimmäisenä tulee sitälle niin ja ne on ihan eksklusiivisesti painettu sinne eli niitä ei tule koskaan saamaan muualta <tos> Joo. että et siinä ei ole mitään sellaista hommaa, hommaa vaan me halutaan tehdä sinne näin, ja kuussa on sitten seuraava fusion tapahtuma, jossa me jaetaan mm. 10 tuumaset. Kasvaa kasvaavaa koko. Joo, ja sitten tulee myös Fusion 3, jossa me jaetaan 12 tuumaset. Ja seuraava sitten 14 tuumaset. Öö, öö, Mä luulen, että se loppuu <laughs> siihen, koska kellään ei ole niin iso niin levysoitin, että saisi pyöritettyä. Aivan. Entä jatkossa? Mitä sanotaan nyt kevät-kesä? Mainitsit, josta syksyn Fusion 2. Jukka Niemiselle kuuluu ja suomalaiselle. Kone musiikille. No, pulssi neljä ja 5 on tulossa painosta, ja, ja siellä on kovaa, hyvää teknoa. Kesä on muuten aika hiljasta Suomessa ainakin jos peleitä ajatellaan, että se on testarikansa, joka lähtee liikkeelle, liikkeelle kesällä, mutta ainakin jatkaa menoa ja yrittää julkaista levyjä siihen tasti, kun vaan meidän jakelia antaa myöden, että, <laughs> että ne saa sitten myytyä. Et siinä, siinäkin on sellainen pieni juttu, että he ei myytiin niitä sitä tahtia, kun mä haluaisin julkaista. Joo. Ja, siinä, siinä suurin piirtein kaikki nyt ainakin mun ohjelman kuuntelijat tietää, kuka on Jukka Nieminen, mitä tekee Marko Laine ja kuinka merkittäviä ne on suomalaiselle tanssiskenelle. Kiitos sulle, oikein hyvää jatkoa. Joo, kiitos. Okei, okay, moi moi. Moi moi. Ja tämä ei ole mitään huijausta, tämä on HYP. We'll be right Stop the music.